<laughs> jag skulle dra ett skämt, men det blir fel <laughs> Det får vi ta om, jag ångrar mig Hej och Hej och välkomna till Fyrkantiga öga <laughs> Ja, vi har inte flamsat färdigt än tror jag. Nej, jag tror inte det heller. Ja, men det var ju det var trevligt mm. med lite feststämning så här en torsdag eftermiddag i alla fall i nio minuter till. Mm, exakt. Ja, du, du bryter gränsen där när klockan blir 6 till kvällen. Ja. Ja, vi brukar prata om det med eleverna ibland när de uppfattar morgon och kväll och sånt. Det brukar vara rätt kul. Ja, det, det, det har jag också gjort Det kan, det kan ju bli äh, hetska diskussioner om <laughs> ja, När morgon går över till förmiddag ja, Det tänder till ordentligt Det tycker jag är väldigt roligt faktiskt ja. men, men, men efter klockan sex så får man väl säga att det är kväll Ja, det tycker jag också Men okej, okay, nu, nu kan inte jag släppa det här Det här är ja. verkligen inte vad podden handlar om Nej. Men när går morgon över oh, fan, till förmiddag det var min nästa fråga Nej, det var inte alls min nästa fråga det var tvärtom. När man går upp klockan fem, säger du, på morgon då? Ja, just för det. För den... det borde bli något... Att det blir en natt då från de klockan tolv. Ja, det är när, ja, när natten tar slut där. Och sen så är det morgon efter klockan sex då? Ja, jag vet inte. För då är det ju, rent tekniskt sett så går man ju upp på natten när man ska åka till jobbet. Ja, i teorin. Fast jag säger ju till folk att jag går upp fem på morgon. Ja. Ja, skitsamma. Är det efter klockan tre då som det blir imorgon? Det var natten tre timmar lång ungefär Ja, det blir helt orimligt Fan, det måste ju vara supersubjektivt Finns det, är det något att det är. officiellt för när det är kvällen eller morgon? Det, eller? det finns ju fan officiella siffror på när det blir vinter på riktigt ja, det är... Nu har vintern kommit, det har varit minusgrader fem nätter i rad typ okay. Eller medeltemperatur på minusgrader i fem nätter. Typ januari då? Ja. ja, här omkring i alla fall Nej, jag tror på en riktig jävla kall vinter. Ja, det är möjligt. Som när du och jag skulle gå och köpa glögg en gång. <laughs> jag hade ganska nyligen skaffat Donkey Kong Country Returns. Ja. Det var ju nytt då. Vi skulle gå och köpa glögg på Coop och så han vi gå 30 meter. Och jag, det enda jag kunde tänka på det var hur jävla kallt det var. Nästan 30 minus typ. 25 i alla fall. Och helt plötsligt så tittar du bara på mig och sa... Jävlar, vad kallt det är <laughs> och det var, Jag kommer ihåg den gången För jag kommer ihåg att det gjorde 10 år sedan nästan Ja, och det gjorde så jävla ont i hela näsbenet av mm. Att det var så fruktansvärt kallt Det var nog 2010 Så det kommer vara i januari Kommer det vara tio år sedan Mm Och fy fan, är det så länge sedan? <laughs> Eller ja, vi kan ju kolla upp när Donkey Kong Det spelet kom Det var ju det året ja, Uppenbarligen ja, Jag kommer bara få ångest Men ja, det var väl där vintern 09 och 10 så mm. det var... Där måste det måste ha varit ett frisyr du <laughs> fick. Tack! Jag ser i skogen där. Men nog om det. Innan vi pratar lite om vad vi har gjort och så. så jag vill ändå bara kasta iväg det här. Det har ju faktiskt kommit en Star Wars-trailer nu. Final trailer, som du brukar heta För filmen är ju bara knappt två månader bort. Och jag måste säga att jag tycker att det börjar bli så jävla hype kring det här nu. För mig ja. personligen. Nu är jag fan sugen på att se den här filmen. men Jag blev lite sugen också. Samtidigt som jag känner att jag skulle inte gråta om jag premiären. premiären. Ja, nej, jag har bokat. Ja, klart har. 18 december, 1930. Vad är det för veckodag då? Onsdag. Okej. Okay. Så det är ju precis där innan jul. Så det blir ju perfekt att ha det. Man vet att man kommer väl antagligen att resa hemåt på måndagen Så det mm. blir en fin sista vecka på jobbet. Ja. Man kan slappna av, och göra, eller slappna av, men man kan göra lite speciella saker. Och det är skönt. Det är ju ofta man tänker så att man ska slappna av runt jul. Men jag tror för man aldrig har varit avslappnad på en jul. Nej, <laughs> Nej jag förstår vad du menar. När man sidan, är barn jag, tar, man ju... jag ska säga så, jag tar inte ut mig jättemycket när jag är hemma över jul Det får jag väl ändå erkänna Nej, det kan jag inte påstå att jag gör heller Men det är, det är ju att umgås liksom, och vara uppmärksam på vad folk säger Som gör att jag blir trött i skallen ja. Och det är ju inte för att jag tycker att det är jobbigt att umgås Det är bara att introvert, introversion Man blir trött av att ha folk omkring sig mm. Även om man är supersocial Ja för introvert och osocial är ju absolut inte samma sak. Nej nej. Det handlar bara om, får energi av folk eller inte? Ja. Men, eh, jo, kort och gott, jag tyckte att trailern var ganska bra. Mm. Eh, ändå kan jag säga, jag gillar Den säger inte för mycket, tycker inte jag. Man har fortfarande ganska eh, stora frågor kring egentligen vad, hur handlingen kommer se ut i den här filmen, tycker mm. jag. Menar att de kommer att leta efter något? Så känner jag, allihop. För att få ett avgörande till något. Mm, ja. det, det jag fick vibbarna av. För om man tänker, episod 7 är ju ganska lik episod 4 ja. i upplägget. Mm. Sen episod 8 är ännu eh, av ochörigt. Ja, det kan man säga. Och nu befarar jag nästan att episod 9 blir som episod 6. Ja, kanske. Jag tror de kommer få eh, vilja hinna med ganska mycket. Det pratas mm. ju om en. Eh, Running time som är närmare 2.40 också Så det kommer ju vara en överlägset längsta Star mm. eh, Tror dock att det kan vara bra I det här fallet Ja, eh, för det inte så. känns påskyndat mm, Exakt Men eh, ska ju inte avslöja mer än så än säga, Jag tycker att eh, trailern är bra mm. eh, Man kan se den utan att få någonting förstört Tänker jag Så vill man inte hoppa över all annan information Så mm. kan vi väl säga och eh, jag då, eh, som ni vet, gillar att titta på eh, reaktion och review av eh, sådana här trailers För jag gillar att ha den diskussionen mm. Och det kan jag inte ha, med så är det många på verkliga livet Så det får bli på Youtube istället mm. Och jag måste ändå säga att Star Wars-fans är för jävla kräsna alltså. En sån jävla irritation på allting Och jag blir ju sur, kan inte hjälpa det <laughs> Då, vad se du? Gå tillbaka och tittat lite på vad folk har sagt tidigare. Då är det en snubbe som jag inte orkar med längre. Men då pratar han om Last Jedi. Den trailern. Mm. Att den här avslöjar alldeles för mycket. Man vet ju hela storyn redan. Och så nu. Den avslöjar ju ingenting. Vad ska det vara för story i den här filmen egentligen? Jag tänkte, men vad nöjd någon jävla gång dumfan. Det är en trailer. Ja, alltså vad mycket begär man av en trailer. Nej. Jag tycker en trailer får väl visa vad... Vad är det är för typ av film, mer eller mindre bara? Ja. Då... Det kommer lite sånt här, det kommer lite pang-pang, det kommer lite lasersvärd. Alltså... Mm. Och sen kommer man naturligtvis kunna diskutera hur bra den här filmen kommer att bli i slutändan. Jag tycker att de lyckades väldigt, väldigt bra med Force Awakens. Mm. Den är väldigt, väldigt lik den första, en New Hope, där. Mm. Men jag tycker att de gör det bra. För jag hade... Och Men det har... passar att den är det, tycker mm. jag. Jag hade och har faktiskt fortfarande väldigt, väldigt roligt när jag ser på den filmen. Och det är mm. det viktigaste med Star Wars, tycker jag. Ja. Läste jag dig. hade jag inte riktigt lika roligt med. Tycker fortfarande att den är bra och ingen katastrof som en del verkar tycka ja. bra säger jag. Katastrof är väl att ta i. Mm. Episod 1 tycker jag nog är nära katastrof. Ja, den tycker jag är klart känsla om så. Jag kan ändå se den med några års medna rumställer att jag tar alla ibland lite mm. då och då, Men den tycker jag är svagast räddas ju av ett jävligt coolt podrace och en bra sån lightsaber duel det, ja, sista. det är ju slutstriden som mm. räddar hela filmen. Ja. Särskilt då den med Obi-Wan Qui-gon och Darth Maul. Ja, ja. tycker jag inte är något speciellt så. Nej, jag tycker ingenting är särskilt Nej. intressant för det. Och sen ja, men i alla fall jag tycker fortfarande att The är en bra film mm. faktiskt. Och, eh, när jag ser den här åt återigen så får jag lite Vibbar av att den kommer vara Mer lik Force Awakens Alltså ja. jag tror att man kommer ha Väldigt, väldigt kul hela tiden mm. Man kommer att bli underhållen och det är väl inte fyska Nej, alltså Star Wars-filmerna är väl Inte kända för att ha en super eh, Jättebra story Så egentligen eh, Nej, det är ju framförallt Och så kan jag tycka att eh, eh, Min personliga åsikt Högst naturligtvis mm. är ju att eh, Uh, storyn är väldigt bra, men är simpel. Mm. Så alltså, Den är väldigt, väldigt lätt att ta till sig. Nästan lite liksom, uh, matiné, äventyrshow, Ja. Uh, ljus uh, mot mörker. Ja. Uh, och uh, har ändå lite spännande detaljer som liksom man funderar kring hur är det är med det här. Och... Mm. Uh, sen får man ju säga att det som har varit Star Wars-filmernas stora problem idag det är att de inte är unika längre. Alltså, Nej. Det finns så mycket annat som är liknande. Som drar åt det hållet. Så de sticker ju inte ut längre. Nej. Det jag tror jag är det största dilemmat med Star Wars idag faktiskt. Ja. Men eh, kanske inte ska prata mer. Jag känner som att det, jag kommer ju vilja prata lite om Star Wars när jag har sett den här. Och du har mm. sett den också. Mm. Eh, men det kanske vi väntar med lite. Till. Det får vi vänta med tills filmen har kommit och vi har sett den. Ja, framförallt så tänker jag att många kanske kommer vilja se den. Så att man kan vänta till. Eh, det kan bli ett första avsnitt 2020 till exempel. Något mm. sånt tänker jag. Det ja. låter rimligt, så du, får, du som vill höra får vänta. Ja. ja. Men är det någonting mer så som du har spelat eller kikat på äh... som du vill ta upp? Ja, alltså, det går väl hand i hand med det vi ska prata om lite idag. Så jag kanske mm. tänker att jag väntar med mitt och frågar dig istället. Mm. Jag eh, köpte en till eh, minikonsol. Ja, jag tyckte jag såg någonting här, men jag vågar inte fråga ifall jag hade missat det, att jag <laughs> berättat det alltså. Ja, en sån Sega Mega Drive ja. Mini som Sega har släppt mm. nu då. Inte. Jag såg att handkontrollen låg där ute. Ja. Ja. ja, men precis. Jag har testat den lite. för Sega, alltså Det finns ju jättemånga sådana mini Sega-konsoler eller sådana släpp på Sega Mega Drive. Alla har ju varit emulatorbaserade mer eller mindre med mm. rätt slaktat ljud. Som, och uh, spelen blir väl nästan till ospelbara Det är väl kassbild och lite allt möjligt såna ja, just det. Alltså billiga Kina-grejer Fast det har varit officiella produkter Jag vet inte, det känns som om de har släppt 5-6 stycken Eller någonting mm. Men sen så släppte de en Ordentlig nu ja. Som inte är en sån här uh, 20 segerspel spel och sen så är det 60 Flash-spel Som uh, är skit <laughs> Just det men det, det jag tycker om den alltså Jag gillar ju de här minikonsolerna Jag tycker de är ganska roliga att sätta in i en modern tv Och sen sitta och spela lite casual mm. Så Det är ju ingenting jag skulle försöka Slå några rekord med Eller något sånt där, eller slå någon personbästa i att klara ett spel utan att dö eller någonting. Utan spela för att det är lite kul Ja, just det Och där tycker jag väl att Jag hade slått på speläge på tvn Så att ingen börjar anmärka på det För jag tycker att Inputlaggen på kontrollen Är väldigt märkbar okay. Och sånt får jag Panik på mm. Det går ju att spela så Men det blir betydligt svårare ah. eh, Sonic eh, går eh, Sådär Eller hyfsat att spela Det är som med eh, Nintendos minikonsoler mm. att Du kan spela de andra spelen men försöker spela Super Mario så är det tvärkört okay. För det är ju frame perfect Varenda knapptryck ah. på de spelen så känner vi lite med Sonic på Sega Classic eh, maniken, men de andra Spelen går väl helt Hyfsat det är bra spelblandning också Tycker jag Ja, Det är ganska många spel på den va Ja det är det, det är 40 ja, och sådär, Lite tror jag. mer än på Andra va mm. Mm. Nintendos Mini har ju 30 Super ja. Nintendo har 21 mm. Playstation har 20 Skitspel <laughs> ja. Förutom några av de som jag sa I det här poddavsnittet när jag satt Drogad av, <laughs> av Alvedon Och rantade Mer eller mindre mm. Men det var roligt att göra det Men Sega tycker jag har mycket bättre Alltså de har ju verkligen tagit De 40 bästa sega spelen man Men kan hitta Det är hitta. ett smart drag tror jag Ja det tror jag Och så är emul emuleringen är helt okej okay. ja. Det var ingenting jag störde mig på Om vi säger så då Skulle jag jämföra på en CRT Eller någonting med Skart Eller Supervideo och på en stor tv Och tänka på skillnad på ljud och bild Så kanske jag skulle anmärka på det Men det är ingenting Jag bryr mig så jävla mycket om Nej, helt rätt skulle jag säga Ja. Så det är väl mest det Tror jag Så jag har inte spelat så där jättemycket spel nu Jag har mest kollat på The Office Den ja, här veckan också ja, ja, men jag är lite så här, Jag har varit någon vecka nu Det är väl... Efterdyningarna av den här jävla monsterförkylningen Så att jag är lite Jag är trött och när jag väl är pigg så Vill jag göra andra saker ja. Baka där om någon till exempel Ja, jag vet Jag fick ju till och med smaka mm. Jag hade med det till jobbet ja. Kakor med smarties skulle jag på att säga, nonstop ja. Ja. Och blockchoklad ja. Söta som helvetet var ja, de Det var gott och Bra, tack så det är mer sådana grejer Eller um, dammsög gjorde jag igår Alltså sådana grejer som man känner att Nej jag orkar ingenting <laughs> Då kan man uh, ligga sig i soffan och spela lite Sega men Känner jag ändå att jag har lite kraft i kroppen efter jobbet Så försöker jag väl göra någonting mer produktivt mm. Inbillar jag mig Det kanske jag inte alls gör <här> Det ordnar sig nog Men det vi ska prata om idag är ju Vi har ju pratat om lotlådor Tidigare och vi har säkert uh, Kommit in på det här ämnet På ett eller annat sätt Men nu har vi väl bestämt oss mer eller mindre för att Prata om det ordentligt mm. Men ganska fritt då Så ja. vi har inte skrivit upp några viktiga punkter som måste ha eller En miljard olika spel som har det här Systemet utan bara Vad fan det gör med en Lite grann mm -hmm. <laughs> Och sånt runt omkring ja. det, det får bli vad det blir lite grann Exakt så för att du kör ju Borderlands 3 nu som mm. är en idiot. Ja, ganska mycket faktiskt har det blivit. Mm. Uh, är ju inne på det när man har något max, ma, max. Max. När man har något maxlevel och uh, den andra genomspelningen. Mm. Så känner jag ändå att man kan även passa på att försöka få lite legendary vapen som är level 50 också. Mm. Och inte bara vapen utan skuldar och granater och uh, sån här mods eller vad fan det är det heter. Mm. Um, som ger olika egenskaper till din karaktär. Och jag har ändå lyckats plocka på mig ganska mycket tycker jag. Mm. Um, har lite olika granater att välja på nu som kan passa olika fiender och så vidare och även lite olika vapen. Mm. Um, som också går att... För det är ju lite så... Um, beroende på vilken fiende du möter om de har sköld eller om de har armor eller om det bara är uh, flash mm. så passar ju olika element oh, olika just. bra. Och uh, då kan det vara bra att ha en uppsättning med vapen som man är bekväm med så att man mm. liksom kan anpassa sig snabbt. Uh, och då uh, i det här vad mig vetligen finns det heller ingenting som uh, likt i Destiny där du bara kunde ha x antal legendaries. Mm. på din karaktär samtidigt. Och Exotics var, var Exotic, också här. så det hette. Typ Ma, just det. Exotic heter det i Destiny. Tack. Uh, man kunde bara ha en sån skjöl, en sån armor och ett vapen tror jag. Mm. I alla fall på den tiden när jag spelade. Mm. Här kan du fylla upp hela din karaktär med en sån legendary hon du vill. Ja ja visst. Och det uh, gillar jag ju. Så jag börjar hitta en spelstil nu som jag verkligen gillar. Och uh, i början så kände jag att, uh, jag tänker att jag går igenom de bossarna som kan droppa ett visst Legendary och försöker få dem. Mm. Och då börjar jag med den första bossen vet ett mouthpiece, och du kommer ihåg den som har högtalarna runt sig. Ja, just det. Mm. Och tror att jag fick hans Legendary på kanske femte försöket. Mm. Och då ska man veta att då har jag ju ändå så starka vapen nu och sen när jag upptäckte att han inte gillade is alltså, det var ju tre magasin så var han ju nere. Mm. Så det gick så pass snabbt. Så jag tänkte jag, det var bra Sen tog jag vidare på bossen som heter Kagawa Ball Och tog lite fler försök Men han ändå tänkte känna sig att Jaha, går det så här smidigt? Det kändes faktiskt belönande Väldigt, väldigt snabbt mm. Sen gjorde jag ju misstaget Att försöka få tag på eldkastaren mm. Och då såg jag ju att Hade jag ju tanken att Det kommer nog gå ungefär lika snabbt mm. Och så hade jag fått en invite från dig Så jag skrev till dig jag ska bara fixa det här vapnet så kan jag bara hänga på sen. Ja. Och det tog sån jävla tid. Jag vet inte hur många gånger jag har dödat den där jävla bossen utan att få det. Ja, jag såg det liksom när jag skickade en invite så där, vad fan? Nej. Mm. Och sen Joel dödade Demagorgon eller vad fan den ja, heter den eller något någonting. Sånt. kommer det upp i ledningen säkert. jag ja. Skit jag väl inte det här. Ja. Fast jag gjorde lite side sidequests ja. jag, jag, jag kan väl säga så Att det klickade på rätt bra på dig också Jag såg att du klarade grejer och fick saker mm. Så du måste kämpa på bra Jo då, det gjorde jag Jag gick upp en level så Men det är så jävla sekt att levla För jag är på den katagawa boll fortfarande För går gå dit så skjuter den en raket på mig Och sen är all sköld borta Och mm. min hälsa är nere på ett ja. Och då känner jag att Nej, det är fortfarande inte säkert roligt Det är väl en sån boss man måste vara flera på Och känner inte riktigt för att spela med okända personer riktigt än Nej, just med den bossen så har jag väl märkt att det som är svårt med den Du ska ju använda corrosiv mm. Och får du bara bort armordelen Om du sen har ett elvapen Så går det snabbt att sänka det sista Mm då har den två sådana blåa som betyder sköld. Mm. Då är det el som gäller. Och den första kan vara tänker man ah, men det här kommer nog gå. Men bara man får bort en kvar när den bara flyger ner jättesnabbt. Det är bara att hitta någon mob eller miniboss på min level som kan släppa ett vapen med rätt required level till min karaktär. <laughs> För att eh, när jag började köra när fan det nu var nu i veckan så upptäckte jag att mina vapen var ju rätt jävla dåliga. Mm. Efter ett tag. Det var ett vapen jag gillar svin mycket som är ett, eld, ett eldmaskin-gevär. Ja. Fast man vevar när man skjuter. Mm. Som jag tyckte var jävligt bra för där jag var just då på just den det. leveln. Men sen när man har gått upp 4-5 levelar så är det ju inte så jävla bra. Nej, längre. exakt. Jag förstår precis vad du menar. Och då måste man börja... För det är, Tänker man ju inte på när man kör de här spelen Det är samma med Diablo tycker jag att När du har kommit Till ett visst Någonstans i spelet Och sen får du ett vapen som är svinbra För din level ja. Och så kör man ju på med det Och tycker att nej men det här är nog inte Riktigt lika bra, det har inte lika hög damage Till exempel eller reload speed eller sådana här grejer. Sen kör man ju på samma vapen tills man har gått upp 5-6 levelar och ja. märker att fan det här är ju uruselt nu. Det som jag tycker har håller bäst är ju snipergevären. Mm. Dels så tror jag att de brukar vara rätt kraftfulla. Så kanske de är lite över, overpowered redan från början. Och sen är det ju väldigt lätt att träffa huvudet med dem. Också. Ja, de har ju också sån critical hit bonus mm. också Och jag har det dessutom sådana mods på din karaktär Eller någonting sånt Eller ja. en karaktär som har många sådana bonusar Jag kan tänka mig att den roboten har det ja. Så gör man ju svinmycket skada mm. Nu har jag, de legendaries jag har är ju ett par shotguns nu mm. Så har jag ju en sån skuld som ger mig 25% plus i shotguns Så det är... Vill jag gärna ha nu och mm. använda. För jag tycker att det funkar bra. Ehm, uppskattar du att vara nära? Ja. Ehm, så. Jag har gärna ett sniperövell på mig också. Men det är lite så nödfall, eller om jag måste rensa innan jag springer fram. Mm. Annars är jag nära, gärna långt fram i striden nu, känner jag. Mm. Min karaktär har så jävla stark skuld nu också. Så det mm. Ja, jag började undra om jag verkligen valde rätt karaktär i början Men jag känner inte för att börja om Nej, heller. jag För jag började köra Operator heter han väl Ja, det är, det är den som har kan skicka ut en liten robot som stänker skuldar Ja Ja, det stämmer nog Och det är en rätt kul karaktär Men jag blir så här, men vad fan ska man ha? Vad är det för vapen den här personen specialiserar på? Jag tror det är pistoler mm. Men någonstans känner jag att... Ja, ja, ja jag måste nog fan komma längre i spelet först innan jag börjar uppskatta karaktären, men just ja. nu så känns det lite motigt jag vet ju, vår gemensamma poddare Sascha mm. han lirar ju också där, han har inte varit så nöjd än så länge för han tycker att liksom uh, han tycker inte det är någon skön känsla i vapnen och det håller jag med, det tar faktiskt några levels innan man når dit, innan man får de här lite tyngre grejerna mm. och det var som att han sa, ja jag har liksom inte riktigt Tid att plöja ner så mycket timmar i det här Och det förstår jag verkligen att det kan vara så mm. ja, men Så har jag känt lite grann också Och så har jag velat göra annat mm. Prova och skriva Python-kod Vilket jag suger på, men det är roligt att testa Ja, det förstår jag Men ja, Än så länge så har, Om vi tänker från Så länge jag har spelat trian Jämfört med hur det var att spela lika länge i tvåan Så hade jag nog roligare med tvåan ja, okay. Än så länge, mm. men det är inte Någon slutgiltig bedömning Nej. eller så men när man pratar om sådana här loot Då pratar vi att man ska alltså samla på sig Vapen, rustningar och You name it ja. Och många av de här spelen Det här är väl Väldigt vanligt idag med spel mm. En del MMO och sådana här ja. Spel som man aldrig har sett Och det kan säga att just nu så pratar vi i alla fall inte Lootlådor som kostar pengar alltså Nej vi ska ja, väl loot kan Du använda... får du fiender Ja exakt ehm, Och det har väl länge varit Borderlands Signum, eller vad man säger Ja, det är det, det går ut Det liksom på, regnar lotet över dig, dessutom mm. uh, Och det uppskattar jag ju uh, Dels för att uh, Det är relativt lätt, uppenbarligen alla får, I alla fall få några Legendaries mm. Sen är uppenbarligen de som räknas som topp 5, topp 3 just nu Är ju fortfarande uppenbarligen Toksvåra att få mm. jag, jag måste döda att den är bossen 150 gånger Känns det som ja och sånt, och Det är så sjukt också vad det är som driver en till att göra samma bossjävel 150 gånger mm. För när man pratar om det så här så låter det ju urtråkigt ja. Men när du väl är där ja. och spelar så kan man ju fan inte sluta Nej, det gör ju inte det Och helt plötsligt så är klockan jättesent på kvällen, man måste gå och lägga sig mm. Och nu är det ju bra här att du har ju din eh, psykologi. Finns det någon bra term för det här beteendet? För det här beteendet? Eller ja, beteendet. Du ser, jag kan inte uttrycka ens det. Men just det här att man inte ger upp utan man kommer in i ett flow då, lite så. Ja, alltså psykologiska termen flow som, mm. vad fan är det? För det, det vet jag för att ta ett snabbt exempel då. Jag sa till dig en gång att ibland så får jag för mig att jag ska redigera lite bilder i Photoshop. Och så får jag upp en bild och så testar jag lite nya grejer Det har kommit lite nya 3D-filter och sånt där som man kan använda nu Och så är ju min uppfattning att jag har hållit på i 20 minuter Och när jag kollar på klockan så har jag hållit på i 3 timmar och 20 minuter mm. Och jag har ingen som helst uppfattning vad det är egentligen som har tagit sån tid Nej, och så tänk... jag är så inne i det ja. Och du tänker inte på någonting annat heller än det mm. du gör Nej, exakt Eh, jo, men det heter flow mm. Om vi ska gå in på psykologiforskning ja, ja. Det kommer nog komma lite sånt här idag ja, det... För att det handlar ju mycket om hur hjärnan funkar Men flow, alltså Det det kommer sig av i forskningen Är ju när svårighetsgraden eller utmaningen Matchar din förmåga exakt mm. Nå, När de två korsar varandra för Din förmåga och utmaningen då hamnar du i flow. Mm. Vilket betyder att tid och rum försvinner. Det enda som finns, som du lägger din energi på, är det du gör. Oh, okay. Så man går inte och tänker på att det är i imorgon eller såna här grejer, utan det är bara det du gör. Allt mm. annat är helt jävla borta. Till exempel om du sitter i ett samtal och dricker lite öl med några polare, mm. då hamnar man ju faktiskt i flow. Okej. Okay. Om man sitter och pratar och sen bara Oj jävlar vad klockan går Det här är ett exempel på det Det är nästan lite som man tänker på raster Ibland kan man tänka att jag tittar på klockan Vi börjar våra lektion halv nio Och så tänker jag Fan vad gott, jag har redan kommit upp pitch Tio i gick jag hit idag Jag har 40 minuter att bara dricka kaffe Och snacka lite och ta det lugnt Och nästa gång man tittar så är det fem i halv Och så har den tiden liksom Gjort så Exakt Ursäkta om det sprängde något? Nej det, det, tro, det tror jag inte att det gör Samma kan jag känna när jag har lektion Ja absolut För då är man ju helt inne i Dels hur man ska Se alla som är i klassrummet Försöka få ögonkontakt Och fånga upp dem som kanske inte är Riktigt lika uppmärksamma som de andra Eller skriva upp på Tavlan vad det är Det man håller på med eller När man har sådana genomgångar när eleverna jobbar individuellt eller själva Då hamnar ju knappast i flow Då är ju tiden jävligt långsamt ja. När de sitter och ska skriva texter Eller läsa någonting ja, Men det är så raka motsatsen Eller vad som jag hamnade i idag Som man känner igen från det här Spel och Photoshop När man kommer in när tiden springer iväg Så att eh, de fick ställa frågor mm. Och så efter första frågan Kom det följdfråga Följdfråga på följdfråga Mm och så att jag bara fortsätter och fortsätter Då märker jag att då gick den lektionen så där knäppa med fingrarna snabbt mm. Nej men det är spännande Det här är ju också någonting man, man har väl forskat mest tror jag på idrottare okay. För där blir det blir ju också ganska tydligt vad du kan och vad Eller vad du klarar av kontra vad det är för krav du får mot dig Då ska man väl alltid För att du kan ju inte göra samma sak hela tiden och uppleva flow Spelar du tennis så kanske du upplever flow i början av att bara försöka slå bollen över nätet, ja. men nu du har gjort det hundra gånger så kanske du blir uttråkad istället, mm. för då är det för lätt. Det är det som händer, när man inte är i flow och saker är för lätt och blir man uttråkad och är det för svårt så ger man upp eller blir frustrerad istället, okay. men när de är exakt... Sen när du har spelat tennis i några år så kanske du känner flow när du får bolla med någon eller ja, spela det. mot ja, ja. någon enkelt. Och så vidare och så vidare. Och sen, det är ju en väldigt gemytlig känsla också. Det är ju allt, alla positiva känslor du kan få i det här. Det väldigt skön upplevelse. Och då vill man ju uppnå det här. Det är också dels det tror jag som kan driva många idrottare. Men även om man är musiker som jag själv. Så är det också det när man spelar låtar Om jag känner att jag har spelat den låten 10 000 gånger ja. Så sitter den ju i ryggmärgen Men då kanske man gör lite improvisation Eller är det live så kanske springer runt lite på scenen Någonting för att utmana mig lite Som gör det lite svårare Då blir det också väldigt roligt Ja, och det är alltså något liknande då När jag springer runt och bara Att det är kanske inte blir riktigt samma sak utan här är det mitt mål att få någonting som jag verkligen vill ha. Mm. Och den som jag har försökt nu, den heter ju Langmasket. Okay. Och det är ju den, den hittills enda då eldkastaren i spelet. Mm. Uh, och den heter longmasket Den är döpt efter Elon Musk. Läste <laughs> jag. <laughs> <år. laughs> och det är inte el. Nej. Hmm. Nej, nu tänker jag på Tesla. Inte bilen Tesla utan den faktiska Tesla. Den Tesla. Ja, Nikola. Ja. Okej. Okay, ja. Som det... spelas av. Vad heter den där musikern som dog? Jag vet inte. Jag har inte sett någon film om honom. Som sjunger. Nej, inte om honom. Som sjunger om att åka ut i rymden. Jag tappade hela britten. Aj. David Bowie. Jaha, han. Ja, ja, Han spelar väl Tesla i The Prestige tror jag. Gör han inte det? Mm. Okej. Okay är det kanske jag ja för matte är så jag är totalt hjärnsläppt där nu nej men han det... var det är någon helt annan nu och jag har fått ett hjärnsläpp. ja men det är lite hjärnsläpp nu när man pratar mycket om hjärnan nej, men... <går> oj ja. nej men när man pratar om sådana här lotspel, alltså bara för att precisera det här Oro, ja, tack jag var lugn du kolla. får vapen och sen så kan de ha olika ja, då kan du få olika typer av loot Dels är det, om den är grå eller vit så är det vanligt vapen. Vi tar vapen som exempel. Det kan ju vara andra saker också. Eh, sen kan du få blå. Då är det lite svårare rare. att ta på. Ja, och sen kanske går över till en annan färg. Alltså, till exempel Diablo, Diablo 2 kan vi väl ta. Är det är ju blå. Och sen finns det gul som är rare. Mm. Eh, sen får du grön. Det är väl sett i Diablo. Att de tillhör något sätt Joels eh, pansar. Och då finns <laughs> ja. det Joels eh, brynja och Joels ja. byxor. Så ja, ett sätt. <laughs> Joels <laughs> byxor <laughs> Joels <laughs> pansar <panther> tyckte jag var ja. rätt coolt. Ja. Ja. Joels pansar med tillhörande byxor Och sen Taking. ska det väl vara orange, orange eller någon form av guld som blir legendary. Ja. Sen är det väl några spel som har andra sådana färgkoder. Att det ja. finns lila eller... Men färgerna, det, det känner ni nog igen, ni som lyssnar, att ni har stött på någon gång. Ja, och då om pratar man om loot av olika karaktär. Och så Legendary brukar väl också vara orange på, på Borderlands. Ja. Och Legendary tror jag är lila på Destiny. Och de gula heter Exotic. Ja, det stämmer nog. Så man har ju sådana färgkoder för att... Ja, så är det Common, Uncommon, Rare. Brukar ja. såna sådana engelska uttryck. Jag kommer inte på någon bra inhemsk eh, var variant av det. Rär. R-E-R. <laughs> Och det är klart att man vill åt de här orangea. Ja, det är klart. Och då är det ju det som driver en att hela tiden få någonting som är lite bättre. Mm. Det, jag vet inte om vi ska gå in på hur hjärnan funkar. Det är väl vår 0-åriga hjärna. Som försöker slå sig igenom det här digitala, den här digitala världen vi lever i. Trots att hjärnan är anpassad för savannen i Afrika men klubba i även Så, så finns det alltid en bättre klubba man kan ha i näven. Ja, dels det. Men, men vår hjärna är ju där fortfarande. Alltså lite stenåldersmänniskan så att ja. säga. Men världen vi lever i är ju verkligen inte sånt. För dels, vi är ju superlata till naturen så vi försöker ju alltid göra saker för att underlätta för oss själva. Och så som hjärnan är byggd är att från början var vi ju nomader. Vi var ju vandrande hela tiden. Och det vi letar efter är någonting att käka, typ. Ja. Om jag ska göra det här graft förenklat. Mm. Och hela tiden så letar vi efter ställen där det finns mycket mat. Ja. Och där finns en annan parallell. Du vet, när man har choklad eller när man har chips hemma. Även <laughs> om du. Du vet, den känslan ja, att du kan inte sluta äta. Nej, jag kan inte ha det hemma. Precis. Och. Det vet vi ju rent intellektuellt att nej men, det här är verkligen inte bra. Jag kan mm. inte bara sitta och trycka i mig allting på en gång. Mm. Men det är våran tiotusenåriga hjärnan gärna säger Åh mm. oh, jävlar, det här var mycket energi. Mm. Nu måste jag stoppa på mig så mycket som möjligt så jag orkar ta mig vidare. Och jag måste checka upp allt. Mm. För det händer ju att även om man tänker mig att jag käkar bara halva. Jag behöver inte checka mer. Det är jättemycket kalorier. Jag behöver mm. inte det. Så trycker man ändå i sig allt. Det blir som ett beroende. Eller hur? Ja, ja, visst. Speciellt om man käkar chips kan jag tycka att det är mm. jävligt svårt att sluta äta. enormt det. svårt. Och då är det ju dels, ja här var det svin, mycket kalorier. Det behöver vi om vi ska orka med överhuvudtaget. Vi kanske behöver slåss sen, jag vet inte. Nej, <laughs> just det. Men också det här att jag måste checka upp allting så ingen annan tar det ifrån mig. Ja. Så funkar det gärna på ett mm. jävla märkligt sätt. Det ja, var så morsan som en gång när farsan åt äh, makrill och mos. Stegt makrill. Han åt som fan farsan så här och tyckte det var så jävla gott. Mm. Och så sa morsan. Lugna ner, dig nu, Lugna ner dig nu Ove. Ingen ska komma och ta maten ifrån dig. <laughs> han såg att det var så här. Han tyckte det var så jävla gott. Och han äter inte ofta. Och, åh, vet Nej, men precis. Man hittar inte det här att gå så ofta. Då får man passa på innan någon tar ifrån en. Plus att det är så in mycket energi. Men sen har vi blivit mer och mer bekväma. För att om vi slipper gå ut och jaga, då gör vi ju inte det. Nej, just det. Så det här för att... Okej, okay, det här har blivit ett jävligt långt resonemang. Och jag känner att jag bara är halvklar. Men jag, av, jag, nej, jag, jag avbryter ja, mig själv där. Man kan faktiskt läsa lite roliga böcker om det här om man är intresserad av ämnet. Jag tänker på boken Järnstark. Mm. Alltså H.J. Järnstark. Ja, okay. Men den handlar om hur motion påverkar kroppen. Mm. Det låter något någonting som Kjell Enhager skulle kunna vara inblandad i. Ja, nej, för helvete. <laughs> för då pratar man också om den här 10 000 års hjärnan. Att vi behöver röra på oss för att må bra. Mm. Det är för att vi är skapta. För det ja. Men när det kommer in till det man vill ha Och det man gillar alltså Det finns ju det här ämnet som utsöndras När vi äter till exempel Som heter dopamin mm. Det är serotonin vi utsöndrar mest Och sånt och är när vi tränar och sådär. Men dopamin må bra hormon Det är som ger ett litet lyckorus När du tar första klunken öl mm. Eller första näven popcorn Och trycker i käften som en idiot Ja eller du, jag gör det <laughs> Då får man en så kallad dopaminrush Och är det någonting som får oss att Eller som får våra hjärnor att bara spruta ut dopamin Det när vi får ny information mm. Det har man väl märkt när man sitter på internet till exempel Det här talar egentligen mot ett digitaliserat klassrum Om vi går in i skolan. Men du söker på Google Vi säger P-O-R-N Enter Ja. Okej, okay, du hittar det första Öppnar en ny flik Och sen så tittar du Nej, det här klippet laddar lite för långsamt Nästa <laughs> ja. Och det här var ett jävligt bra klipp Men det kanske finns någonting som är lite bättre Nästa mm. Det bara sprutar då min När vi får snabb information på det där viset Så att då kan man inte sluta där heller ja. Och då Pluggar man så får man ju väldigt ytlig information Som tar till sig Inlärningen blir tyvärr lidande där det här Ja och vad jag vill komma till när jag för detta resonemang. Att år hjärnan, vi letar alltid efter någonting. Ja. Var finns allt käk? Var finns det djur med mycket muskler som vi kan käka upp? Eller var kan vi hitta roliga bär vi kan stoppa i oss? Och idag, var finns det legendary loot? Exakt! Det är samma grej. Och utsöndrar samma... Hormon i huvudet Eller signalsubstanser och vad vi nu vill kalla det må bra hormon i hjärnan mm. Som också blir en sån stark drivkraft Är det så att du är ute efter en riktigt riktigt fet Vildsvin Som är baserad på Elon Musk Wild pig Så ger du det ju inte i första taget Förrän du får det du vill ha Och när du väl får det Så är ju det en så jävla god känsla Och när den går över Då vill man ha mer och det tycker jag väl ändå är det som gör att man spelar sådana här spel så fruktansvärt mycket. Ja, just det. det som gör att folk som vi pratar om med lootboxar, att man är redo att betala för att få det man vill ha om man inte får det snart. Mm. Att man blir i det närmsta desperat. Ja, just det. Och det är ju det är flera länder som har börjat och i alla fall sätta hårdare regler kring det här. Mm. Uh, en del länder, jag kommer kommit ihåg om det var Belgien eller Frankrike som har som det, är, att det måste framgå väldigt, väldigt tydligt Hur stor chans Eller hur liten chans Det är att du får det här och det här och det här mm. Så att man är mer medveten om Vad det är man putter in de där 10, 15 150 kronorna för att Få det du vill ha Och att du mm. kanske inte ens kommer att få I närheten av det du vill ha Nej. Uh, Och en del länder har väl förbjudit Det också till en viss Eller satt en helt enkelt det tycker jag är rimligt. För att det påminner ganska mycket om kasino. Eh, så Väldigt mycket. Mm. Och det har ju faktiskt, eh, regeringen bad ju Konsumentverket att ta fram en rapport om det här, vad lotlådare är för någonting. Och jag har mm. eh, faktiskt fått tag i den. Ja, det var ju inte jättesvårt, det var ju bara att googla. Men eh, <laughs> eh, jag har tagit en liten titt på den, försökt att få mig en snabb uppfattning. Den var rätt lång, så det har ju inte riktigt... Det blir så, men jag tror att det kommer bli hårdare regler här i Sverige också med det där Det var väl mm. det jag hade eh, hunnit få den uppfattningen jag fick på den ja. korta stunden Sen sen så vet jag, eh, Fortnite, väldigt populärt, eh, ungdomar och ja, barn spelar mycket eh, Där finns det ju sådana här lotlådor att köpa Mm där, där är ju då skillnaden tycker jag Att du kan köpa en dans Eller en kostym till exempel mm. Då vet du i alla fall att Här är det, den här köper jag nu Ja, vad får man för pengarna Ja, så det är ju ändå en viss skillnad tycker jag mm. Och det kan jag ju tycka att eh, Barn Om de vet jag De pratar om på FZ eh, Min son önskade sig Ett skin i Fortnite i födelsedagspresent ja. Och jag bara så ja han, han vill ju ha det. Det, det Då kan han väl få det Och är det är ju föräldern som bestämmer ja, ja, du får köpa det här Och då ser jag inget problem med det egentligen Det Nej. som är lurigt Jag vet jag körde ju lite Hearthstone ett tag mm. Och då kan det vara så här Du kan ju så var någon som sa Vill du satsa på att bli bra på det här nu Så sätt in 150 200 spänn då och köp lite Dex eller sådana här packs, ursäkta Och öppna Små kortlekar, som Små... när du köpte hockeybilder Ja, ungefär så jag. Och då gjorde jag ju det Och då vet man ju inte alls vad man kommer att få Men man vet att man kommer att få så pass mycket Att man kommer att kunna ha någonting att börja med mm. Och sen kan du även då Få sådana här in-game valuta Och köpa senare. Mm. Så det tycker jag också Det som är lurigt är ju när det Blir totalt random mm. Och kostar ganska mycket och du vet, om jag betalar det här Då kommer min karaktär att bli mycket bättre Men så blir det bara, nej, fel. <laughs> och då, det här som du har pratat om då Blir det väl väldigt lätt Att hamna i den här kasinogrejen Eller spelberoende grejen Att ja, jag tar ett till mm. chansen en gång till Men man och blir ju väldigt lätt junky på det där Ja Det och, blir ju ett psykiskt beroende Ja, och det där tror jag Att de kommer att försöka styra upp på något sätt Ja Frågan är bara hur man kan reglera det. För det känns ju, jag, jag är ju ofta, tycker det sånt här att det här och det här ska total förbjudas. Mm. Jag är ju lite anti sånt ändå, trots allt, måste jag ändå säga. Ja, alltså det, det känns ju jävla typiskt. Politiker framför allt, proffstyckare som har en hög position, även kallat. Att det här är ett problem, nu måste vi... Vi måste behandla de här symptomen ja. Men vart fan det kommer ifrån Det, det skiter man i Jag menar tänk nog Någon som är deprimerad Som har dels Om vi ska gå in nu på det biologiska Alltså serotonin Som får oss att må liksom allmänt bra Eller som gör att vi är lyckliga Och känner att vi kan äta och sova bra och så där. Noradrenalin och dopamin Har det också med det här att göra Tänk då en person som är deprimerad Som mår piss Ja. Det enda som känns gött är de här små lyckorusen man får av att spela ja. Om det är kasinospel, jag skjuter lite från höften nu Men gör det. jag är nog inte helt ute och cyklar heller Men det är klart att om det är då det enda som gör att man känner att man får en kick Och mår riktigt bra, då fastnar man jävligt mycket i det mm. Och då kanske att förbjuda spel för den personen funkar och är säkert väldigt effektivt, men du tar ju inte tag i problemet för att ett beroende, om det är ett psykiskt beroende eller vad det är, eh, kommer ju ofta av någonting från ja. början och eh, ersätts väldigt lätt med någonting annat. Mm. Är det en person som har rökt i 20 år och slutar, då kan du ge dig fan på att den personen har klubbor i käften till ja. exempel. Det var... Nu ska jag inte tala om vem det här var för den säkerheten, men träffa en polare från studietiden här för någon somra sedan som han sa så här. Eh, Joel, jag har slutat snusa. Jaha, men hur går det då? Jag började röka istället Det var så dumt <laughs> Så nu snusade han igen ja, men Det är inte ovanligt att den som slutar röka Börjar käka mer socker till ja. exempel Det är ju väldigt lätt att bli beroende av ja, Rent också... bränsle Man har ju sett någon gång som någon som har slutat snusa Och dricker tre kola om dagen Eller har en kolabörk den kolabörken även oavbrutet ja. istället så att, Men så är det ju Man måste alltid ersätta någonting Alltså den som har gått i tolvstegsprogram Får ju ersätta till exempel alkohol Med religion det är inte helt ovanligt Så Nej. att man... Går in i det rätt hårt mm. Och det är väl mindre skadligt Så är det ju Nej jag vet här, den har fått lite En del som är ett hållstegsprogram, får lite kritik just för det Att det drar folk in i det Ja Fast de egentligen inte är intresserade Men visst, mår de bättre så är väl det bara bra Alltså det får ju vara någonting Som man kan i alla fall Göra någonting som gör att du känner mening För det är oftast det som är skiten Du känner inte mening, då måste man göra någonting Mm det här är ju <laughs> extrem fall som jag går in på nu Att du och jag sitter och kör en, en boss om och om igen för att få ett vapen Vi ligger nog ganska safe till för Ja, det tror jag också Jag tror att vi känner rätt mycket mening i våra liv Vi sköter våra jobb och verkligen och sånt mm. Verkligen, säger jag ja, Jo, men det gör vi ju Men nog fan får man en kick av att hitta ett riktigt bra vapen Och sen så tänker man Jag kan få er till Ja, <laughs> Ja, det vet jag ju när jag får den här musk. Då kommer jag ju titta nästa på listan. Ja, Så är det ju. Och så kommer du att sitta och nöta som en tok för det. Ja. Alltså, jag vet inte hur många gånger som, som jag spelar sista bossen på Borderlands 2 bara för att få nya saker. Ja. Eller som jag har dödat pindelskin i Diablo 2 för att få de bästa grejerna som man kan få av den karaktären. Eller för att inte tala om alla jävla bail runs man har gjort på Diablo 2. Ja, just det. Det är sista bossen i den, eller? Mm. Ja, på expansionen mm. Lords of Destruction ja. ja, det kan man väl säga Men det heter vad så var Ja, Lord of Destruction Aha. Vad sa jag? Ja, du sa i plural Lords of Destruction oh. Det är ju en jävla petit test att anmärka på Det var därför jag tänkte att vi försöker lämna det <laughs> Ja, det kan man säga <laughs> Sen inser jag ju att det måste ha ett jävligt drygt Nej jag trodde att jag sa helt helt fel Nej det, det gjorde var... du verkligen ja. inte Det är bara jag som är känslig Så det är ju roligt med såna här spel Och det gör ju att de håller Jävligt länge Att spela de. Men när jag, jag började köra till exempel Jag tar Diablo 2 som ett exempel Det är väl det lootbaserade spelet jag har spelat mest Det och första Diablo Och Nog är det väl så att klara spelet single player. Ja, det var roligt och så kände jag mig ändå klar. Sen något år senare så började jag köra online och insåg att det finns andra människor online som kan hjälpa en att ta igenom normal, nightmare och hell och efter hell så är det bara, "Okej, okay, nu kan du levla så din gubbe blir riktigt stark och skaffa lite coola vapen." Ja. Någonting som jag egentligen aldrig har brytt mig om tidigare. Mer än i Diablo 1, men då är det ganska lätt att göra det på egen hand. Ja, just det. Men i Diablo 2 är det betydligt svårare om du kör på Okej. Okay. Och då blir man ju fast. Alltså, det var ju ett helt sportlov som jag spenderade nätter med att sitta och nöta o, fan, Diablo 2. Det är fint på något sätt. Ja, ja. Klockan fem på morgonen går man och lägger sig. Klockan Sports tre på eftermiddagen kanske. går man upp och käkar frukost och sen börjar spela Diablo 2. <laughs> sen hur man mår efter ett sånt lov är ju inte jättekul. Då känner jag ju att. Nu får det vara bra ja, Men det, det är väl lite så Det ligger om med det här Borderlands det var, Särskilt nu, i alla fall förra veckan mm. Så blir det väldigt mycket För då kände jag, nu vill jag bli klar Och så vill jag börja på riktigt mm. Vilket är lite paradoxalt Men du förstår vad jag menar Jaja. Så har det varit betydligt mindre den här veckan Ja. Och det går lite i perioder Så nu lugnar det nog ner sig lite här ändå Tror jag men Sen kommer det ju någon sån här Gratis DLC relativt snart, och sen kommer det väl ett som man kommer få betala lite för också, säkert. Mm. Det kommer att komma mer material, så jag tror att det här. Jag känner, jag gillar ju verkligen FPS. Det känner jag ju när jag mm. kör det här nu. Det är ju det jag gillar allra bäst, tror jag. Mm. Även om jag inte alltid ser det svinbra på dem online, alla gånger, så jag har nog roligast när jag kör sådana. De är jävligt roliga, de flesta. Krigssimulatorerna har jag tröttnat på, men känns som att det kommer tillbaka lite mer till, du vet, på den tiden när FPS mer eller mindre var synonymt med eh, musikens motsvarighet för att vara dödsmetall och filmernas motsvarighet är splattefilm. Ja, ja. Så var FPS ungefär dataspelens samma eh, motsvarighet. Ja, ja. Det, Om man det, tänker det, Doom och ja, eh, Quake, de det spelarna. det senaste, nästan Doom-rebooten får man ju säga känns ju verkligen som en återgång till splatter FPS, tycker jag. Mm, sådana gillar jag mm. väldigt mycket. Eller när man får in lite mer rollspelselement i dem. Ja, Borderlands kan... funkar ju skitbra bra. Ja, det kan man väl säga. Det är väl extremt basic rollspel. Men ja, ja. precis lagom för dess FPS, tycker jag. Ja, det är ju inte Ultima 25 Nej, när du ska customize hur ditt öga rör på sig och Peta in poäng där eller Nej, exakt. Här Hur många skäggstrån du kan få På din karaktär Nej, Jag kör ju med den karaktären som är en Soldier, alltså tycker jag Ganska lätt att spela med själv mm. Eftersom Den har ett sånt skill tree Som låter dig skaffa mycket sköld Snabbt mm. Och det, Om du ska spela själv så tycker jag att det är En fördel mm. Så jag har ju, jag tror att den ligger på 22 000 nu, något sånt. Och jävel och så kan man ju pressa upp den Så har jag valt en sån också Att varje gång jag dödar en fiende Så kan jag få mer skuld. Mm. Och så har den no stack limit Så det bara kan bli hur mycket som helst mm. Så blir det såna här horder med fiender och man har ett bra vapen Så att de dör på ett, ett par skott Så går det ju att maxa den där åt Så fruktansvärt mycket Jaja. Sen har jag några också sådana Att varje gång jag laddar så Ökar mina lagkamrater chans Att ge sån fire damage Nu heter det inte fire men ja Mm. Så det är lite så det anpassat För att spela med andra också mm. Kan boosta deras skulder Och sånt lite också Och så kommer man ännu längre döda fler bossar Och får mer prylar mm. För det är ju För det är väl främst det det som också gör Lotspelen intressanta Jag tyckte det kände samma när jag körde Destiny Där ett tag Eller mm. applicera vilket jävla japans rollspel som helst på det här men att när du är färdig med själva spelet Och man fortsätter ändå Fast det finns kanske inte så himla mycket mer att göra Nej, det är det som du kallar för endgame ja. Som ofta idag får kritik för att det inte finns Som du sa, så mycket att göra Men ändå så fortsätter man Just för att man vill ha mer prylar mm. Och man hittar ju alltid lite olika anledningar Till att fortsätta Kör jag Diablo till exempel Och har en maxad Paladin ja. Så tänk, okej, okay, nu vill jag göra en barbar mm. Och så är man ju tillbaka igen Men jag vill ta mig igenom Normal, Nightmare och Hell Så fort som det bara går Så att jag kan dyka rätt in i Jakten på nya prylar mm. Eller spelar jag ett Final Fantasy till exempel ja. Och jag vet att jag har bara Sista bossen kvar Och eh, kommer inte bli jättesvårt jag, jag kan ta Final Fantasy 8 nu till exempel Just det jag är i slutet på tredje skivan Och skulle säkert kunna Med Ingen som helst ansträngning Ta mig Genom hela spelet Och det som är kvar utan större problem ja. Men likt förbannat vill jag ju samla ihop material Till att göra de bästa vapnena till alla karaktärer och Ett labo. Lionheart Eller vad heter de ja, precis. Ja. Det, det har jag redan mm. Eller så vill man ha max level på alla karaktärer fast level inte spelar någon stor roll alls så i fall Mer än att du får lite mer i HP lite mer i styrka, men det är ju vilka magier du equippar dig med. Man har magier istället för armor kan vi mm. väl säga. Och då vill man ha mera magier, vill man ha hundra av alla bra magier, alltså så går jag bara runt och letar och spelar i timtal och samlar ihop sånt här skit. För att vara totalt överlägsen när jag väl kommer till bossen. Mm. Och får en limit break Lionheart och dödar bossen på en attack mer eller mindre ja, det. och så är det, spelet slut. Vad är en limit break nu igen? I Final Fantasy 8 så är det att när du har gul HP, mm. alltså när den är vad kan det vara, mindre än en fjärdedel av ja. din max, jag vet inte. Ja, något sånt, okej. Okay. Då aktiverar du så din karaktär gör en limit break, en specialattack. Ja, okej. Okay. På Final 7 så är det en mätare som fylls varje gång du åker på stryk. Mm. Och i sexan då? Det finns inte i sexan. Det, finns inte i sexan. Okay. det var därför jag inte känner. Jag har ju när jag spelat sexan nämligen. Tänk dig som en super i Street Fighter. Ja. Ungefär. Ja. Där. Och då går det ju inte att sluta spela. Även om man gör någonting sjukt jävla monotont. Alltså, det är väl också det som är grejen med de här spelen att det är farming och det är grinding Utav bara helvete. För att man drivs av att få nya saker hela tiden. Jag vill ha ny information, jag vill hitta nya matställen, jag vill ha en ny eldkastare. Hitta nya matställen? Ja, ja men jag, <laughs> pa paralleller till ja, men alltså, stenåldersmänniskan. Ja, jag såg bara så framför mig att och reta efter en ny cheeseburger. Ja, ja, men precis. Ja. Och det är ju en drift som kan vara, alltså bara, bara våra basala behov får mm. oss ju att drivas till de helt sjuka proportioner, vad vi är beredda att göra för att få det vi vill ha. Aj, ja. Eller behöver blir det ju om vi går in på de basala behoven som mm. är vatten, kärk, luft. Vatten, kärk, luft. Ja, mm. det är typ de tre. Water, food, air. Det är ett album. Nästan är 70-talsprog. Bandet heter Maslov. Maslov. <laughs> Dragomir. Nej, så det är väldigt tilltalande med lotspel mm. som triggar igång så in i helvetet. Och vi kollade väl upp också för att. Det känns som att första Diablo är det, är det allra första jag spelade som är så lootbaserat. Ja, just det. Sen om vi kollar vid japanska rollspel så brukar det finnas det här bästa vapnet för den här klassen eller för den här karaktären. Det hittar du där, men då måste du samla på dig det här och det här och det här. Och så gör man det och sen så får man det. Men Diablo är ju verkligen att du kan få sjukt många olika grejer. Ja. Och i Diablo 2 var det väl kanske mer baserat på vilken typ av bild du mm. kör så vill du ha det här vapnet. Men ja. även om jag har alla bästa grejerna på min Paladin på Diablo 2, om den nu finns kvar, så betyder ju inte det att jag slutar att göra Bale Runs eller Pindleskin Runs. För att du kanske hittar grejer till en annan karaktär. Alltså det, det håller ju på i evigheter det där. Det är ju helt jävla sinnessjukt vad dum i huvudet man blir av sådana här saker. Mm. Och jag älskar det. Det är därför jag, tyckte, jag tycker Borderlands är ett himla bra spel. Ja. Det var väl det som drev mig till att spela lite mer Destiny också. Mm. Det gjorde vi ju väldigt mycket ett tag. Mm. Det som jag tycker skillnaden är mellan Borderlands och Destiny framförallt är att jag tycker att det är mycket lättare att bygga en starkare och roligare karaktär i Borderlands än vad det är i Destiny. Visst är det så. Men det kanske inte är... Destiny är ju mycket... Mer det här med att och hela den biten alltså Ja, det, här det är ju spelet. mest fokus på det Och ja. weekly challenges eller mm. alla de här utmaningarna Eller vissa PvP-event som dyker upp Det ligger väl i MMO-spelens natur Ja, exakt Men loot och loot är ju likt förbannat en väldigt stor del av de spelen också ja. Och ja, vi kollade lite på Jag tänkte att jag skulle kolla upp en lista på lootspel Och se om är det är något av de här jag har spelat Men som jag har glömt bort Men så hittar jag ju Diablo är ju baserat på ett jävla gammalt spel Från 90 som heter Angband Angband Låter också från något som skulle kunna vara med i någon Lord of the Rings Det är det också Fan Det är Morgots slott eller är det fort aha och i Angband är det ju också det här Du har färgkoder på items Jag tror det här spelet var först Med det mm. i alla fall Och du ska ta dig upp hundra våningar Till monstret morgott Och ja. vinna Morgott. Finns det ett tyskt dödsmetallband Som heter så mm. Det är ju, är ju Saurons mästare Det Det är så ja. mm. Coolt namn mm. Så jag förstår att man snor det har på sitt dödsmetallband Verkligen Sen vet jag inte hur det är Det har med... förekommit förut bara, nu kunde jag inte släppa det riktigt Det finns några black metal band och sånt som har tagit lite namn från Sagan om ringen ja. Med orker och sånt där Burtsum ja. Är ju fan black metal versionen av Blind Guardian Om mm. vi ska gå in så Gorgoroth ja, ja. Det är massa sådana tuffa demonnamn från de här fantasyböckerna ja. Som har tagits in i eh, år, Krishna därifrån också Ja, ja det ser Det är det. Det är väl sån mörkisk orkiska <laughs> Vad va fan är det? De heter de här urkaj. Ja. Det är språket som de pratar eller vad fan det är om språket heter Urka. Jag vet inte, jag skiter egentligen i sagan av ringen Men burtsum tror jag kommer därifrån, tror det heter mörker på det språket Okej. Okay. Onskefullt Ja, det, det är ju det Sen vet vi ju vad det blev av den korn <laughs> Ja, just det Förblodsnazist. Ja, det är mindre kul förstås. Ja, det är. Jag bor i Frankrike nu mer och köper på sig salonggevär. Ja. Något sånt. Jag tror att det var någon artikel där polisen tyckte att det var lite oroväckande att en gammal nazist och mördare började köpa ja. på sig vapen. Så visar det att hans fru har licens för de här vapnen och mm. hon är sportskytt tror jag. Ja. Men ändå. Ja, ja, nej, det är klart som fan att man ska kolla upp vad håller karn på med. Ja. När man har åkt fast med sprängdeg i bilen när man rinner från fängelset ja. så är det klart att det kan vara värt att kolla upp då om man köper på sin en jävla massa vapen. Ja. Och det kanske var hans drivkraft. Åh, nu har jag ett jävligt tufft spjut, nu ska vi se om jag kan få på tag på ett coolt svärd också. Och mm. en pistol, nu ska jag köpa jaktgivär. Ja, just det. Då har det här kanske gått lite överstyr, jag mm. vet inte. var fan var jag någonstans? Jag bort Det första control. spelet. Ja, Angband. Jag vet faktiskt inte hur det är med loot på det sättet. Nej. Jag vet bara att man har färgkoder på items. Men om man loot hanterar så mycket på det som man gör med senare spel som Diablo, Diablo 2, Diablo 3, Borderlands-spelen. Eh, säkert en hel del MMO-spel också för den delen. Mm. För man gör ju inte en raid man har gjort tidigare om det inte är så att man får ut någonting jävla fint för det. Nej, exakt. Så du kan få din extra light level eller vad det nu kan vara. Mm. Eller på Borderlands när du har klara spelet och sen när du har nått level cap så får du fortfarande vissa grejer som du levlar upp. Ja. Som gör att du kanske får 1% mer i skada med pistoler och sen kan du levla det hur mycket som helst. Eller 0,5% mer sköld och levla det hur mycket som helst. Och det sträcker sig ju över alla karaktärer du skapar, de levlarna. Mm. Så det spelar ju ingen roll så. Du, kan ju, du, du har de levlarna, bonuslevlarna när du startar en ny karaktär. Så är det ja. tvåan i alla fall. Okay. Och då är ju det också... Det finns ju så himla många grejer som gör att man fastnar i skiten. <laughs> Flinar du när du säger det? <laughs> ja. Det är ju så lätt att göra det ja. Du gör det, jag gör det ja. Alla andra som spelar Borderlands Och lyssnar på den här podden just nu Vet också hur det är Att när Man drivs så jävla mycket I absurdum av att få en grej Att man är beredd att göra det mest monotona Någonsin Jag menar, jobbar man i en fabrik Gör man ofta ganska många samma saker Aha. Men det är ju inte så att man tänker, åh nu kanske jag hittar någonting av guld <laughs> Du får lön visserligen men... Jag menar när jag, satt på ett, när jag satt framför ett rullband Där det rullade förbi 52 aluminiumpåsar i minuten mm. Som jag skulle lägga en skopa på Och på varje påse så såg jag tiden så här 06 0001 Och så rullar hon så det är ju monotont och så kanske man... Det är frukost om tre timmar. Ja, så kanske inte det är jättekul om man sitter egentligen bara och tittar på klockan och mm, nej, räknar Men tid. det var frukosten. Ja. Och sig fram emot istället. Fast det var inte den du fick på grund av att du gjorde det du gjorde. Nej. Det... Däremot när du spelar ett spel, eller det behöver inte Det blir spel. nästan lönen då. Ja. Hade jag inte fått den så hade jag aldrig suttit där. Nej, nej men så är det ju, tänker jag. Men du får ju ingen lön av att döda den där bossen 150 gånger i Borderlands. Du Nej. vet bara att jag kanske får det här vapnet om jag gör det här. Ja. Och då är det en ganska lustfylld upplevelse mm. tills man känner att nu får jag inte det här vapnet. Det går fan inte att få det. Spela Pokémon med mobiltelefonen. Det när, det, när det får en hardcore hikikomori att gå ut och gå ner 20 kilo. Så säger ju det ganska mycket. Vad <laughs> ja, menar, när det precis hade kommit och jag helt plötsligt hade varit ut och knallat till ett helt Göteborgsvarv Ja, för att jag kanske hittar någon mer rolig Pokémon. I början så var det bara Rattata och Pidgey mm. överallt. Mm. Men om jag går fem kilometer och kläcker det här ägget så kanske jag får något. Mm. Eller där borta finns det Pokéstops. Det är ju en mil dit, men fan, jag, jag traskar dit ändå. Ja, och sen när man. När man står där och så märker man att fan, det funkar inte. Och så helt plötsligt typ, så knarrar det till in i skogen en gren som bryts. och så kommer det ut en man i 50 år sedan och säger: Det ligger ner för alla! <laughs> För alla vet Han går ner med, med trynet Ner i, i mobilen Och letar efter saker Och när man hittar en ny Pokémon som man kan lägga till I sin Pokédex så bara, Fan vad kul ja. Men då är man inte klar där Då går man bara efter nästa ja. och, och ett ägg Skulle säga, Jag måste gå 10 kilometer All right. Då är det bara ut och traska Knyta skorna och så ut mm. Sjukt bra mm. Så att det Såna här grejer får oss ju uppenbarligen att göra bra saker också. Det var ju klockrent av Niantic och Nintendo att komma på det här. Att, Men du, GPS och så hittar man saker man går ut och går. Mm. Fantastiskt. Så... Och sådana här AR också. Augmented ja. Reality. Jag hade kunnat uttala det första ordet. Augmented. Mm. Augmented. Ja. Vi, vi är AU Kan Aj, jag väl så... säga blir som ett a om man ska bara tänka någon bra svensk motsvarighet. Ja, det är, alltså det är, det är eh, morfemet. Eh, jag tror att det är någon som brukar säga eh, utökad verklighet. Ja, Ungefär så. Eh, det är ju Minecraft på G. Och det ser ju galet coolt ut, måste jag ju säga. Ja. Men, det är, men det är smart att tillämpa det där i att faktiskt få Arschlet ur datastolen och ta sig ut. Ja. För att det är så vi funkar, återigen. Det, det kommer att få bli poddens namn. Det är så vi funkar. Mm. Men vad kan vi säga mer om det här som alltså, jag inte redan upprepat 20 gånger? Jag vet inte. <laughs> yeah. Men du, vad heter det när man, liksom, när man glömmer bort tiden och så? Vad, vad kallas det? <laughs> <laughs> är det Trö slow eller? <laughs> Nej, <jag är> trögfattat. Vad <laughs> <Trögfattad. laughs> <var> är klockan här? <laughs> Det börjar kuka, känner jag nu. Ja. Men visst fan, för att knyta ihop säcken på något sätt är det sjukt kul med spel som ger en sån tydlig jävla belöning. Ja. Som när du kämpar hårt för att få någonting och till slut får det. Ja, absolut. Det är ju fan underbart. Det är det verkligen. hitta jag någon rolig ring i Dark Souls? Nej, jag får ge mig. <laughs> Mörke skäler Ja Det är ju för sig mer kanske Att man blir väldigt glad av att spöa bossen Som du har gjort hundratusen ja. försök på Men det är också väldigt tydligt Att det ger väldigt mycket tillbaka När man har kämpat så jävla ja, mycket Ja verkligen Knuta ihop säcken så har vi mm. ja. Lot är bra för Alla <laughs> Ja Ja, då återstår väl bara säga att säga Tack så mycket för att ni har lyssnat Och ni vet, fyrkan fyrkantiga ögon På sociala medier Ibland ja. stavas det fyrkantiga nollgång ja. Som på Instagram ja. Titta där, Emil lägger ut mycket roligt jag Försöker det, i alla fall Ja. Så hörs vi nästa gång Yes, hej